Чим більшим буде Нінин успіх, тим вона більше заздритиме їй. Це так. І тут нічого не вдієш. Вона боялася цього давно. Ще коли Ніна категорично заявила їй, що вступає в театральний, Таїсія Архипівна вмовляла дочку не робити цього. У Вінниці є свої інститути – медичний, педагогічний. Чим не фах для розторопної дівчини? Навіщо їхати в Київ? Одинока мати боялася розлуки, так вона казала в голос, а думала інше. І ось воно прийшло те інше. Ось чому вона не пішла сьогодні в театр, поскаржившись на хворе серце. Сиділа цілий вечір на балконі, дихала перегаром бензину та смоляним чадом розпеченого денною спекою асфальту, чекала. Ні, вона не благала у Бога до провалу. Це було б протиприродно, але й успіху боялася, як жорстокого вироку для себе. Досить з неї ганебного Ніниного зв'язку з одружженим шафраном, безглуздого, хапливого шлюбу з тим довготелесим нездарою лікарем, від якого до неї причепилося прізвище, як смола до підошви. Слава, визнання, мов магніт притягатимуть до незрівноваженої загонистої Ніни, різних великих і малих, справжніх і фальшивих, щирих і лукавих друзів. У цьому, так добре відомому Таїсі Архипівні, акторському бедламі, потоне, загине, пропаде і нівна доля, і її спокій. Ніякі нітрогліцерини не допоможуть доконаному заздрістю та неспокоїм серцю. Ці думки миттю промайнули в голові. Та вона рішуче відігнала їх, поцілувала й пригорнула дочку. Глянула в Нінене обличчя вродливе, стомлене, рідне уперте, згадала молодість, волоцюгу волтурніста і поряд із заздрістю до дочки в її серці прокинулась гордість за неї. Щасливий, що без затримки здав зміну, Андрій Степанович полегшено зітхнув. Спати. На чергуванні випало всього потроху. Автомобільна аварія, виробнича травма, п'яна бійка. Довелось бути і лікарем, і санітаром, і навіть боксером. На удар п'яного хулігана відповів міцним нокдауном, старанно відпрацьованим ще з перших років роботи на швидкій. Тепер йому б тільки до подушки. Та несподівано Ващенка зупинив студент Коля Зайцев який працював з ним цієї доби в ролі фельдшера. За останні тижні Микола помітно змінився, змарнів. Тільки в очах, як і раніше, грав молодечий вогник, та запалі щоки не розставалися зі звичним, хоч і побляклим рум'янцем. Зараз Коля явно хвилювався. Андрію Степановичу, я все збирався заговорити з вами, але зміна була така морочлива. А що таке, Колю?» «Та хвороба моя!» Почуваю себе зовсім не кудишньо. що кажуть лікарі Андрію Степановичу, я вірю вам. Тобто повністю довіряю. Огляньте мене. Коли зараз? А коли ж? Справді, коли йде? Ні прийомних годин, ні робочого місця у таких, як він, лікарів на колесах нема. Відмовити на цій підставі бідолашному хлопцеві, звісно, не можна. Отже, доведеться таки зараз. Ходімо, колю. Вони попрямували до кабінету головного лікаря підстанції. Як і сподівався Ващенко, кабінет у цей час виявився вільним. Роздягайся. Професіоналізм брав гору над утомою. Міцними і чутливими пальцями Андрій Степанович довго й уважно вивчав очеревину хворого. Коля затамував подих, стіпив зуби і стійко зносив глухий тупий біль. Покажи язик Так, ясно Лікар Ващенко замислився Виносити вирок хворому Нелегка річ По-перше, можеш помилитися Але й тоді, коли ти певен Що діагноз безпомилковий Тебе гризе інший сумнів Чи твій вирок Не залякає, не пригнобить хворого Не завдасть йому Моральної травми Кажіть правду Андрію Степановичу Я медик Ващенко не хотів та й не міг би приховати від Зайцева непринадну картину хвороби. Адже той справді медик і хлопець тямущий, розуміє, що й до чого. Тож відповів, намагаючись зберегти олімпійський спокій. Якої правди ти ждеш від мене? Сам добре знаєш, що таке виразка шлунка. Ох, знаю. Тож бо, треба лікуватись, Фолю, довго, наполегливо. Ні, мабуть, не вийде. Мусить вийти. Не заспокоюйте. Врятувати мене може тільки операція, я знаю. Звідки? Позгляньте аналізи. Та й на консультації був у професора. І після професора до мене сподівався, що може хоч ви скажете щось інше. І ти теж віриш у чудеса. А хіба я не людина? Хіба я не знаю, що таке операція? Хіба я не роз'ятрюй себе? Це нічого не дасть. Андрій Степанович переглянув аналізи, віддав Зайцеву.